Уперед руками і світовий порядок підкорявся б його люденьковій волі. Довершувало справу сонце. Зазвичай десь під Києвом він в'їжджав у його схід, а повертаючись додому, марно нас доганяв на заході. Попри майже однакові багряно-рубінові барви обох сонць світанкового і присмеркового, за своєю дією на маленьку людину у великій машині вони дещо відрізнялися. Тобто і те, і те сонце викликало екстаз. Але від Світанкового з'являлося піднесення воїна, що йде у бій, похід на Київ, а Присмеркове навівало радість на кліп воїна після битви. І не тому, що він уцілів у бою, бо ще невідомо, що краще, а тому, що все у цьому світі урівноважується. Ось так, як смерть довкола, сонцем, що заходить. Але кому влітку 2004 року потрібен такий екзальтований патріотизм? Гірко зітхав Люденюк. Коли дія музики, швидкості та кофеїну з нікотином припинялося, і він повертався в драчівливий стан сонної безтурботності. До майдану залишалося ще кілька довгих місяців. Люденіку навіть не треба було сколисовувати Україну, досить подивитися на рідних джерелів, аби пересвідчитися, наскільки загруз. Його народ у байдужості, апатії, зневірі. Зате, смачно плюнувши на політику, щоб вона пропала, на національну ідею не було, ніт і бить не може, як сказав Данілич, на владу, всі вони однакові, навіть на міжконфесійні чвари, Бог один. Ця небезпечна єресь далі більше спокушала уминності яких парафіян, джерелівці за пекло взялися задовольняти свої шкурні інтереси. Будували нові будинки, євро ремонтували старі, відкривали ганделики, де цілодобово можна було купити паленої горілки, засновували різні сервісні майстерні з надання найрізноманітніших послуг від ремонту взуття, до русифікації мобільних телефонів, купували потримані німецькі авта і нові китайські тракторці, продавали все, що можна продати, одне слово, колись неймовірно буйний джерелів замирився. Парубкам на відліньки було бити зайшлих фраєрів, що часом приїжджала з міста на дискотеку знімати наших найфайніших у Європі дівчат. Ні, звичайно, пізюля давали, але якось без азарту, без ланців і кастетів, без вирваних разом із цвяхами штахет, словом, по-справжньому не калічили. Газ взагалі вже перестали битися, навіть у найбільші свята. Таким чином, духовно джерелів занепадав чого, як уже зазначалося, не можна було сказати про матеріальний аспект людського буття. Один із джерелівських горбів, а джерелів, як і всі сакральні, містичні, і міста планети Рим, Київ, Єрусалим, Чернівці, розташований на семи горбах, завдяки вигідному географічному положенню найближче до міста і поряд Майстраль, Став престижним місцем забудови Спочатку на сьомому горбі Будувалися лише джерелівці Але згодом Слава про вишуканий Екологічно привабливий, З одного боку ліс А з іншого річка Район розійшлася І тут почали будуватися Небідні люди з цілого краю Ліна натякнула панькові Що непогано було б і собі він відмахнувся від цієї ідеї. Не до того. Заплутана трикутна любов катує, Україна гине, криза середнього віку, але Ліна сама на своє ім'я все-таки купила десять соток на сьомому горбі і замовила план будівництва. Люденюк навіть не матюхнувся, Він думав зовсім про інше. Точніше не думав, а мріяв, бо хотів радикально змінити своє життя, але так, аби не мінялось нічого, хотів бути з Форнариною, бо, як йому здавалося, любив дуже, але боявся одружуватися, створювати нову родину, діти. Водночас ще більше не хотів розучатися з Ліною, бо як без неї? Хотів залишити цей веснажливий сімейний бізнес, але так, щоб збереглися доходи від нього, і щоб далі можна було мчати нічними дорогами неньки на бусі-мерседесі, поєднуючи в такий спосіб корисне матеріальне і, відверто сказати, духовне. Хотілося стати героєм України. Не отримати від рудого позолочений значок на груди – а справжнім героєм зробити щось таке, таке, якусь революцію, повстання, бунт підняти, або цілком змінити Україну. Хотілося, але не було жодного бажання міняти комфортне, забезпечене життя на революційну боротьбу. Це ж підпілля, конспірація, змови, акції, бійки з беркутами, арешти, зброя, терор, бр. Та й з ким? А головне, для чого? Тим більше на цих реальних чи віртуальних війнах і життя можна позбутися. Ні. Люденюк не трусився над ним, як тузик над Білою кісткою. Він готовий, хоч уже померти за так. За форнарину. Але за невідомо що. Тобто і за Україну так можна. Але де та ідеальна, небесна, трансцендентна, як той каже, Україна? Україна та, яку він теж ніби українець знає, дуже добре почувається у такому собі мені застої Кучмівському за аналогію з великим застоєм 70-х так, люди люблять Засій, бо якщо відкинути ліберальні та буржуазно-націоналістичні химери, то в Засії жити добре, особливо простим, далеким від примарних ідеалів так званої сакральної україни людям. «Бо чо?» «Що бо чо, пане Червак?» «Чо ви біси деструктори?» – запитав Люденюк джерелівський фірман Ілларион Червак. Мружичи ліве око від ниму цигарки, яку він за своїм звичаєм докурював до самого фільтру.